яку цуму до зайця, а ми вже ніколи не навчимося полювати на великого звіра, бо звикли полювати тільки один на одного. А в досвіді я попрокидав у височезних заметах стежки до їдальні, до лабораторії, до професорового будиночка, а коли вранці постукав до Олексія Григоровича, принішу йому сніданок, то застав професора вже в його лисицях, у шапці, у валянцях». Вже напився чаю, а тепер до роботи. Вважайте, що я вже одужав, надто що не хворів, а тільки вдавав перед вами світову скорботу. Як там наші мікроорганізми в мерзлому ґрунті? Корисні гинуть, шкідливі розбиваються, майже як люди. Ми ще й не розташувалися, як слід біля наших робочих столів, як влетіла мадам щириця, сполотніла, розшарпана, Ніяких слідів тривалого спілкування з високоїдейним мужем і екзотичною рослиною в торфоперегнійних горщечках. «Ви вже чули?» – зойкнула вона з порогу. «Не чули? Ой, лишенько, Сталін вмирає!» Професор, здається, вперше за той час, що я тут жив, з цікавістю поглянув на мадам щирицю, але мовчав. Я підійшов до неї, заспокійливо доторкнувся до її побурякувілої від морозу руки. Нінель Пілипівна, що ви ото сказали? Звідки ви довідалися? Так по радіо ж. В столові передали правительственне сообщення. Товариш Сталін без пам'яті, тобто вмирає. Сталін не може вмирати, спокійно сказав професор. Та сама ж чула. Сам же о той, що всю війну передавав. Так і сказав, состояние тяжоле. Вмирати Сталін не може, уперто повторив Черкас. Він або живе, або мертвий. Коли повідомляють по радіо про хворобу, то він уже мертвий. Нас просто готують до неминучої звістки. Закон Орди. Приховувати смерть Верховного Хана, поки визначать наступника. Інквізиторський соціалізм тримається на принципах дикої орди – страх і брехня. Мадам Щериця безтямно переводила погляд з мене на професора, вона вже й не знала, чого більше лякатися – трагічних радіоповідомлень з Москви чи небезпечних черкасових слів. Ще раз наполохано – Зиркнувши на мене і на професора, вона обережно виповзла за двері і було чутно, як поспішливо затопотіла коридорчиком. «Побігла капати на нас своєму благовірному», – сказав я. «Гет», – зневажливо відмахнувся Черкас, – «хай біжить! Вона своєю незакінченою початковою освітою навряд чи і збагнула щонебудь». У доносчиків комплекс папуг безтямно повторювати почути. Сьогодні її ніхто не стане слухати. Навіть вірний страж основ щириться. І сам стуконів, і наш вихованець сирота. Сьогодні всі вони думають тільки про себе. Чи вціліють, Чи не змете їх революційна мітла? Ленін виступав з відкритим забралом, ламав і трощив світ з нахабним цинізмом. Сталін наповзав на державу таємно і непомітно як чума. А хто буде тепер? Які методи обере для свого утвердження? Ось про що думають. Не думаючи сьогодні всі щириці і сироти, а вчорашні раби страху стають рабами ще більшими, бо вчора все було ясно. Вони знали, кого боятися, а сьогодні не знають. Сьогодні вони розгублені. В їхніх душах паніка. Тому ми нарешті можемо зітхнути вільніше і пожити, бодай, кілька цих днів спокійно. Сарданапал і Валтасар. Тільки уявіть собі, скільки людей сьогодні молиться, щоб вищі сили прибрали нарешті цього мучителя. Навіть такі невіруючі, як ви. Я православний атеїст. На фронті я кричав «За родину, за Сталіна!». Солдат – це досить примітивна істота, як рядок Маяковського. Наш Бог – біг, серце – наш барабан. Тепер я і сам не знаю, ми поклонялися символу, а вмирає старий хворий чоловік. Це не людська смерть, це смерть кривавого Бога. Не змога передати словами, який є щасливий, напалив Валтасар.